נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש, והנה נטש אביך את דברי האתונות, ודאג לכם לאמור, מה אעשה לבני? וחלפת משם, והלאה, ובאת עד אלום תבור, ומצאוך שם שלושה אנשים, עולים אלי אלוהים בית אל, אחד נושא שלושה גדיים. ואחד נושא שלושת כיכרות לחם, ואחד נושא נבל יין, ושאלו לך לשלום, ונתנו לך שת לחם, מידם. אחר כן תבוא גבעת האלוהים, אשר שם נציבי פלישתים, ויהי חבואך שם העיר, ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור, והמה מתנבאים. וצלחה עליך רוח אדוני, והתנבאת עמם, ונהפכת לאיש אחר, והיה כי תבואנה האותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידיך,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 ויהי כמחריש.